Täska ljögner om partiet. Och den 23 juli 1998 rapporterar Sveriges Television om att 17 barn och ungdomar försvunnit från ett läger i Värmland som arrangerats av SSU kurdiska avdelningen. Det är att de skulle användas som soldater i kriget i Kurdistan. Den 20 september 98 rapporterar TT att Socialdemokraternas ungdomsförbund i Växjö har polisanmälts efter att ha vandaliserat Moderata affischerd och valtavlor i staden. Och en efterfton, Bladet även kallat för Aftonhoran, den 29 augusti 2000 har flera medlemmar i ASU polisanmälts för skadegörelse och ofredande av det Moderata landstingsrådet i Laholm. Ann-Marie eh, Brodén Anmälan hade sin upprinnelse i att ett gäng berusade SSU-are attackerat Brodéns hem med stenar och flaskor Ingen av dessa stenkastare uteslöts ur SSU då deras handling inte ansågs vara ett brott mot stadgarna Det mycket skakade offret Brodén kommenterade händelsen med orden Citat, detta är inte värdigt en demokrati Och eh, enligt Blekinge Karlshamns tingsrätt då, eh, domen B. 1588-01R7-0454-3066-09 så stod två stycken socialdemokrater inför detta, åtalade för flera olika former av valfusk i samband med kyrkovalet år 2001. Ett vittnen hade det bägge socialdemokraterna bland annat bland annat lurat äldre personer som ville rösta på kristdemokraterna genom att erbjuda dem hjälp vid röstningen för att sedan istället stoppa socialdemokraternas valsedlar i deras kuvert. Eh vid rätta gången framkom uppgifter som tyder på att socialdemokraterna ägnat sig åt valfosk, valfusk i varje kyrkoval på orten sedan 1979. I samband med valet valet 2002 framlades en mängd anklagelser om socialdemokratiskt valfusk. När en svensdemokrat i gäller var strax innan valet skulle lägga ut valsedlar för partiet blev han hindrad av en socialdemokratisk valarbetare. I lomma blev svensdemokratiska valarbetare vittne till hur personer aktiva inom socialdemokraterna och ABF saboterade partiets valafischer. När Sverigedemokraterna försökte stoppa vandaliseringen var det mycket nära att bli överkörda av den bil som sabotörerna flydde i. Polisutredningen visade senare att bilen var hyrd av SSU i Skåne. Den 4 september 2002 ertappades SSU var på Bar Gärning då de var på väg med att skela var plakat. Från ett parti i Stockholms trakten. Jag minns det där faktiskt har jag för ett svagt minne där. När polisen kom till platsen uppdagades det att sabotörerna helt öppet. Använt sig av SSUs officiella valbuss. Och denne bussen var full av stulna och vandaliserade valplakater. I slutet av september 2002 kunde man i tidningen Expressen läsa en rad avslöjade valplakater avslöjande artiklar om utbrett socialdemokratiskt valsabotage. Falska samtal från S-hög kvarteret, hemliga sabotageaktionen slog till mot Moderaterna, Folkpartiet och Rabatt. De spred ut att vi var ett rasistiskt parti i vanliga rubrikerna. Och en känd för detta socialdemokratisk riksdagsman avslöjade Expressen den 3 september 2002 att organiserade sabotageskampanjer var något som förekommit länge inom socialdemokraterna men också att partiet har en väl utarbetad sabotage­teknik vid tillfällen då man ämnar skapa en opinion mot ett parti eller mot en enskild person. Aktionerna ska dessutom ha diskuterats i partitoppen. I början av november 2002 skakade Stockholms arbetarkommun av avslöjanden om att oegentligheter förekommit vid de interna valen och kandidater till stadsdelsnämnden. Och den 22 november 2002 rapporterade tidningen Aftonhoran om att socialdemokratiska politiker i Rinkeby vittnat falskt vid budröstningen och förfalskat namnteckningar under riksdagsvalet. Idag nyheter den 4 december avslöjar den för detta socialdemokratiska riksdagsmannen Sjön från Cecka som även var misstänkt för att ha agerat som chaufför åt den kommunistiska terrorgruppen Baden-Meinhof-ligan att en grupp socialdemokrater under ledning av riksdagsmannen Nikos Pappadopoulos ägnat sig åt att organisera ett valfusk redan redan under valrörelsen 98. Socialdemokraterna ska ha delat ut enklistrade kuvert med redan med redan kryssade valsedlar i Stockholms invandratäta förortsorter. Och i Grekland bland bland greker som återvandrat men behållit sitt svenska medborgarskap. Fontseca hävdar också att valfusket var känt bland Socialdemokraternas högsta ledning i Stockholm. Vi anmäter tidningen Aftonhoran den 28 november 2022 polis anmäldes Socialdemokraterna av Moderaterna för att ha ordnat ett falskt poströstningsmöte på ett äldreboende där det enbart <coughs> det enbart fanns socialdemokratiska valsedlar att välja på. <coughs> och här är det trevliga rubriker också. Eh, kvinnor misshandel, hulliganbråk och eldöverfall. Hur stor andel av socialdemokraternas förtroendevalda politiker som är dömda för någon typ av brott går inte att säga. Eh klart är i alla fall att socialdemokraterna inte drar sig för att lyfta fram personer med ett brottsligt förflutet. Vilket bland annat bevisas av att man lyfter fram den för detta värstingen Jan Emanuel Och den för detta grovt våldsbrottslingen Paolo Roberto som riksdagskandidater vid det senaste valet och jag vet inte vilket årtal som Mattias Karlsson menar här. Det är några år tillbaka nu. Och han använde den för detta aldringsrånaren och svenskataren DJ Man Mendes som dragplåster vid en del av sina möten. Klart här också att det inte är helt ovanligt att socialdemokratiska politiker är inblandade i grov brottslighet Trots att det är långt ifrån alltid som media tillkännagerade partibeteckningen på åtalade och dömda politiker kan man dock genom en enkel sökning på internet finna exempel på socialdemokratiska politiker som varit inblandade i allt ifrån grov kvinnofridskränkning till val mot tjänsteman och skattebrott bara de två senaste åren och här följer ett axplock och jag har upprepat den här texten i ett antal år tillbaka i tiden och här kommer ett dagsblock då det är några år tillbaka det här och det har tillkommit ett antal som inte vi känner till heller här. men det kan man få fram via Flashback och annat <coughs> Blekinge Lens tidning då rapporterar 23 mars 2002 socialdemokratisk nämndeordförande Karlsson åtalad för grov kvinnofridskränkning under flera år han har utsatt sosen alltså utsatt sin stackars hustru för misshandel eller hot. Socialdemokratisk kommunpolitiker i Karlskoga enligt tidningen Brand åtalad för grov kvinnofridskränkning efter att ha misshandlat sin hustru också eller samboare. Och så har vi då Dagnes dömheter som rapporterades den 6 mars 2023 om en socialdemokratisk kommunfullmäktigeledamot i Stockholm som dömdes för våld mot tjänsteman i en aftonhoran rapporterar också den den 14 januari 2003 om att en förrättad socialdemokratisk politiker gripi till samband med ett hooliganbråk. Mannen var tidigare dömd för misshandel. Han var ifr viss och avhoppade där ja. <kör> och vi har ju också Ilmar Repelu. Eh han har väl avgått nu tror jag, men han var ju tidigare makthavare i Malmö. Åtalad för bokföringsbrott. Jag kan inte kommentera ifall han blev dömd. Och sen 2002, farlig kuriran. Socialdemokratisk politiker i Älvdalen misstänkt för skatte- och bokföringsbrott. TT, 14 mars 2002 uppdagas att socialdemokratisk riksdagsledare motsturit 700 000 kronor från skattebetalarna. Sveriges Television 11 juli 2001 Socialdemokratisk ex-politiker i Halmstad, 10 månaders fängelse för grovt skattebrott Tidigare dömd för 1,5 års fängelse för skattebedrägeri Och där tog den texten slut Vi hade nog fel på mikrofonen tidigare här, så det var lite tyst under den perioden, jag vet inte riktigt vad det berodde på Jag beklagar, tystnaden som uppstod under den perioden här Jag ser kort fördröjning då vi. Ja, eh Vi har ju ganska skön platta här med gruppen eh, Marellian. Vi kör lite sik, ett sikte tag här nu då får jag vilja med lilla röst. Jag kommer stacks tillbaka. Här är Sverigekanalen live från Dalarna 13 december till 14. Jo, det är det så här också att vi har ju inte haft några nyhetsvep för november heller då. Så jag tänkte försöka här om rösten håller här. Vi skriver en timme egentligen här för att försöka köra det live här så att vi kan lägga ut Det kommer det en ny programrebik också sen som kommer heta Socialdemokraternas mörker. Vi har ju schemalagt det program också där korta punkt nu-nesträck veckans program. Korta punkt nu-nesträck veckans program. Och nu är vi inte har Karlsta Karlsta bloggar med oss här kort fördröjning hörrar att det så ska vi ta och försöka läsa in här då nyhetsgreppet för november 2014. Det är lite försenat här. Jag har ju varit en hel del tekniska problem också längre tid till och från och ju hoppas väl att det stabiliseras här på Hedemora stadsnät. Det kommer ju egentligen från Stockholm det här, Cityus Eh så att nu kör vi då live här nyhetsswepet som också är inlagt schemalagt så att ibland så finns det flera alternativ på programschemat som man kan välja. Eh det kommer också mer och mer komma bli såna här ljudböcker också. Flera från Librav också med helt copyrightfria där, författarna är döda. Vi uppläsningar i många timmar. En del böcker är kanske på 9 timmar långa om två datorer är igång och även på nätterna eh, ibland så att det kommer bli alternativ till de här musikslingorna om du vill lyssna på talade röster men datorer kan inte alltid vara igång jämt och ständigt de måste ju också få uppdateras och skötas om och servas och få stängas av och vila och så här kommer då ett försenat nyhetssvep för november eh, blir det väl 2014 så Delvis eh, har det varit inställt på grund av tekniska problem med stadsnätet här då. Under en längre period. Vi hoppas att det blir förbättring här. Vi har inte någon telefonbox just nu här för det verkar vara något tekniskt fel här efter ett avbrott. Ja, avbrott på söndagen och vi kör alltså i soundcard-läget här. Jag har en liten snor i nesa också då. Nu ska vi ta och... Det är lite större här för vi har lite svårt att se texterna här. Nya ledaren för Moderaterna hör tydligen en man från Indien som heter David Batra. Under det det där namnet Batra vad det var egentligen. Och eh vi kan läsa lite grann från eh, apixstart.info. Ah, Och det här är så då nyhets svepet försenat För november 2014. Jag heter Gunner Andersson och ansvarig utgivare också för sverjkanalen.com. Vi har över 20.000 besökare och lyssnare på sverjkanalen.com. Därför när ni väntar lite grann tills sidorna laddats så sen kommer ni att höra Kanal 1. Ni kan också lyssna på andra webbstationer och polisen och radioamatörer och sånt USA och liknande. Ja, det är en undersökning då som Sveriges television har gjort här. Apixat.info 10 december. Det visar att det är en stor oenighet inom Moderaterna om hur partietens invandringspolitik ska se ut och flera moderater har övergått till Sverigedemokraterna och flera moderater kommer med tiden här att hära att uteslutas ur partiet för de inte rättar sig in i ledet här. Min kommentar. Moderaterna och Alliansen säger snarare Miljöpartiets invandringspolitik och Fredrik Reinfeldt som fortsätter ge goda råd. Eh tal står det. Det ska stå talar om att öppna sina hjärtan, kasta bort det valsegern eller kostade både valsegern och en stor våld jag flykt till SD. Med den annalkande systemkollaps, stort ökat antal asylsökande och därmed även kostnader som drabbar välfärden i Sverige, verkar någon slags insikt om att det hela inte kan fortsätta äntligen har börjat uppenbara sig även för många politiker. I enheten Och här återger Sveriges Television också en undersökning vi kan gå till Sveriges Televisions länk. Det är alltså en undersökning bland Moderaterna. Hur de ser på invandringsfrågan. Och Sveriges Televisions uppger här SVT-undersökning är det. Moderaterna splittrat i flyktingfrågan. Och eh, jag kan inte spela upp det här. Eh, det är webb-tv här då, men det är copyright för Sveriges Televisions. Så jag får inte återge det. Här på radion väl, men däremot så får man bädda in och lägga in spelare på, på sina blockar och sånt får man göra. Men man får inte återge ljudet från eh, vad jag kan förstå, men det är lite konstigt det där.